Jocul elelor, de Camil Petrescu. O zi călduroasă din primăvara anului 1914. În apropierea parcului Oteteleșanu, trecătorii grăbiți cu greu pot observa la intrarea unui imobil cu ziduri groase, văruit simplu, o firmă de tablă învechită pe care scrie Redacția ziarului, dreptatea socială. Dacă pășești pragul acestui imobil, te întâmpină o scară de lemn care te duce la etaj către birouul directorului ziarului. Un interior mobilat sumar, cu pereții acoperiți de placarde colorate ale cotidianelor socialiste franțuzești. Un afiș mare anunță mari serbări de 1 mai în grădina de la Bordei. Câteva lozinci, proletari din toate țările uniți și fapte nu vorbe, atârnă pe pereți printre afișele ziarului Dreptatea Socială. Sache, paginatorul Dreptății Sociale, răscolește prin sertarele biroului directorului. Mai să fie... Apoi, ușa se deschide și intră îngrijorat Dașcu mașinistul șef al tipografiei, instalat în subsolul clădirii. Hai găsit ceva? Un articol al profesorului ăla Gros, pus pe masă ca să-l dea înapoi, și două desene. Tovară, și dacă toată redacția lipsește de patru zile, cum să mai scoatem atunci gazeta? Duminica mai mers, că era în parte făcută de sâmbătă. Ieri luni am pus tot ce am găsit în tipografie Rămășițe, reclame, clișee Și tovarășul director unde e? Păi, trebuie să vii astă seară A fost la Iași să pledeze în procesul ceferiștilor de la pașcani, Cred că vine cu trenul de nouă și jumătate Dar răi lalți? Păi, eu știu unde sunt Răi alți. cum dau căldurile, se răspândesc toți în toate părțile Mai ales acum, de când au permis de tren nu mai dau cu zilele pe la redacție. Ai, ai. Se lasă unul în celui de altul. Și ăștia sunt socialiști. Ei. Sunt tovarăși Asta e gazetă socialistă. Ascultă, Nereșa. Da. Când văd intelectualii ăștia din mișcare, mi e silă. Silă, înțelegi? Ei. Dacă nu sunt plătiți cu lunile, ce vrei să facă? Se învârtește ei cum pot. Dumneavoastră ești mașinist. Dacă sâmbătă nu primești salariu, nu mai lucrezi. Eu sunt paginator. Dacă sâmbătă nu-mi primești cei 30 de lei mei, nu lucrez. Dar pe mine nu mă plătește Gazeta. Nici pe dumneata. Ne plătește patronul tipografiei, <laughs> care nici nu e măcar socialist. <laughs> Bine, dar el tot de la Gazeta ea, nu? Și atunci, ce mai rămâne pentru redactor? Că vezi și dumneata Gazeta de a abia o duci de azi pe mâini. E mulțumire aici când se scoate tiparul și hârtia. V-ar ști da Ei, Bine. Ce? E jos responsabilul internațional a două. Cine? E, cine facem, că nu-i nimeni din redacție să primească. Unde? E pe coridorul de la tipografie. Nu se urcă niciodată sus, până nu se încuie toate ușile cu cheie și nu se pun cheile pe masă. Eu trebuie să păzesc la intrare. Ce facem? E? Nu te speria. Așa regula. Dumneata, e regula. Primește l dumneavoastră că ești secretarul sindicatului. Știi? Noi plecăm, că nu admite martorul. Bine, îl primesc eu, doar. Tovarășe, închide da. ușile și le-și sus. Da, am înțeles. Sau pași pe scară. Ea trebuie să fie. Am plecat și eu. Nu te renăsă. Unde este tovarășul director? E plecat la Iași, pledează în procesul grevișilor de la Pașca. Trebuie să vină chiar acum cu trenul de astă seara. Unde e tovarășul administrator? Tovarășul Praida este la depozitul de hârtie. Vine numai decât. Tocmai astă seara lipsesc. În momentul culminant al istorii socialiste. Tocmai astă seara. Dar ce se întâmplă astă seara, tovarășe? Tovarășul, la noapte îi războiul imperialist. La noapte, tovarăș. La noapte. E, dar nu știu, n-am auzit nimic Nu s-a vorbit nimic Ziarele n-au scris niciun rând, în sfârșit și asta seara e seara cea mare La ora asta 60 de divizii germane S-au pus în mișcare în secret Și vor trece la miezul nopții Frontiera franceză La noapte, 18 mai 1914 În zorii zile La ora 4.30 Se va proclama Revoluția Socialistă Mondială Șeful de atelier pretendea că nici într-o mie de ani nu va mai fi Revoluția Socialistă. Dar noi, noi ce facem? Mai întrebi? De ce sunt eu aici? Mâine la 4.30, proletariatul românesc, în același timp cu munștorimea din lumea întreagă, va declanșa Revoluția. Te rog să comuniști direct în ziarului socialist următoarele dispoziții. Vrei să iei un toc? Nu mai trebuie. Da. Poftiți, Așa, deschideți după ora 12 plicul galben din caseta de fier <fie> Cu numărul 14.367 Și vă conformați imediat dispozițiunilor de acolo <fie> La 8 dimineața, deschideți un alt plic galben numerotat cu 7.634 <fie> Cuprinde o proclamație către muncitorii mei pe care o afișați și o tipăriți și în gazetă E, oameni de șoc aveți între muncitorii dumneavoastră Suntem aci noi, doi mm. dintre mașiniști Și mai sunt trei linotipiști Da, aveți instrucțiuni speciale Secrete, comunicate individual Raportate la obiective precise Poșta, uzina de gaz și electricitate Arsenalul și principalele ministeri Se va face tocmai, Așa Astăzi seara Cine ar fi crezut? Nu uitați, ordine clare Energie în execuție Secret pentru surpriză Păi aici aveți un plic cu fondurile necesare pentru tipărirea proclamații. La revedere și fiți cu grijă. Mâine 18 mai 1914 e ziua cea mare. La revedere, de aveți încredere, mă m-am speriat când l-am văzut. Agentul era jos, pândea. A fost foarte supărat că n-a găsit pe nimeni din redacție. Urca Urcă cineva pe scară. Ea? E tipul care se învârtea pe jos. Nu vă supărați. Știți, nu era nimeni afară ca să mă anunțe și am intrat așa... Siguranța? Nu faci nimic. Dar ce vei dumneata? Eu aș vrea să vorbesc cu domnul director. Domnul director nu e aici. Vino mai târziu. Da, da. Totuși nu pot să-l aștept aici pe domnul director. Iată că a administratorul ziarului Domnul Praida Bună seara Domnule administrator, Domnul, Dumneavoastră vrea să vorbească cu directorul ziarului Dar cine ești domneta și ce treabă ai cu domnul director? Eu sunt în mic ceasornicat de pe strada Sfinților Știți, l-am rugat pe domnul Ruscanu Să-mi pledeze într-un proces Și mi-a spus să-l caut la redacție aici Foarte bine, atunci așteaptă-l Ce facem sache? L-ați găsit pe lota? Nu vă supărați Am întâlnit pe scară un domn Nu era domnul Tiriac. Fostul proprietar al uzinelor unite? Ascultă, domnule, spune limpede ce vrei să afli despre acest domn. Întrebam și eu așa. Ce nume ai dumneata la siguranță? Cum? Nume la... ne la siguranță? Văd că sunteți informați. Noi te știam de mult. Acum spune-ne ce vrei să afli despre domnul Chirian. Nimic. Am vrut numai să-mi verific părerea. Cazul lui e perfect cunoscut la siguranță. Eu nu am foarte cum să cade, dar arăt signeală. Vede numai războaie și revoluții. Aici mi-e de vreo șapte ani, dar înainte de dreptatea socială, timp de vreo 10-11 ani, se ducea la 18 ale fiecărei luni la torța. Lăsa și acolo câte un plic. La siguranță avea un cazier la zi până acum vreo 2 ani. A curât toți inspectorii de nebunia lui. E atunci arât ca niște proști. O să vedeți și războaie, și revoluții, să vă săturați. Dacă nu peste 10 ani, peste 50, atunci când societatea de azi va fi coaptă pentru război și revoluție. Pot să pleci dacă e vorba numai de asta. Nu vă supărați, dar eu tot am să-l aștepte domnul director. Am de vorbit cu el. Dar nu aici. Vino cu mine. Dar unde vreau să rămân aici? Vino cu mine. Să știi că tovarășul ovari supraie, în le ai văzut cum l-a își făcat? Eee, și dumneata tovarășe, nu se ucid oamenii ca puii de găină ce inginerul ăsta are muș de oțel L-am încins la expeditie a vine directorul, prea vrea să-și vă renasă în toate uite-l și pe tovarășul Bine venit, e, și Bine ce ne iar au dispărut de-al aceea de redactor, nu? Eh? Vine că ați venit, domnule Pescu, de trei zile vă căutăm hmm. Nu poate apărea gazeta, nu e niciun redactor azi. așa Nu e niciun redactor și ne cam caut de la siguranță Cop, ce... Cum, De la siguranță? Hmm. Ce mai ești asta? Tocmai venise și responsabilul de la internațional a doua hmm. A venit nebunul de cine? Eh? a? <laughs> Unde-i plicul? Hai, hai, repede E pe masă Așa Bună? 2.500 6.700 2.800 di lei <ride> assicurato che in zina salari ah, io io mi rezzino 300 di lei <ride> e uno di infatti le vieze si sai da face con i buoni E adevărat că dintre toți nebune pe care le-am văzut în viața mea, niciunul nu mi s-a părut mai iremediabil decât ăsta. De câți ani vine el așa convins să anunțe noaptea Revoluției? De șapte ani, săracul. De. Și o să mai vin încă vreo șapte de-aci în de. dacă o mai trăi, de. în ajun de 18 ale luni, e cea Ce spuneați de agent? Că de bucuria banilor și uitasem. Ce cu siguranță? Eu un agent care așteaptă pe tovarășul director. L-a închis tovarășul Praida la expediție. Acum înțeleg. Eu o notă în oficiosul guvernului de azi. Ce notă? Gravă. Drept să spun, nu prea-mi place și să fiu amestecată în chestiuni de fel acesta. Ascultă. O gazetă, dintre cele care e trez din fondul suspectem. Asta e titlul nostru în paginile oficiosului Își atribuie în mod ridicol un merit Din faptul că conducerea Că conducerea Cacofonia ea lor știu, Că conducerea partidului A chemat într-alt post de mare importanță Pe distinsul nostru prieten Domnul Nicolae Hariton Fost ministru al justiției Îngânfată fără motiv Numita foaie care trăiește din fonduri suspecte, a dezlănțuit o nouă campanie împotriva actualei titular a justiției, insinuând că va veni cu documente misterioase care există numai în fantezia acestor domni. Ceea ce acest pescuitor în apă tulbură trebuie să știe neapărat e că guvernul este hotărât să intervie ca să taie pe viitor cheful unor indivizi certați cu morală, Să a imprudent opinia publică. Se vor lua măsuri drastice ca pe viitor să piară pofta și altora de a mai recurge la asemenea procedei. Tovară și Praeda, ai înțeles? Măsuri drastice Cu ăștia nu e de glumit Nu, no, nu, no, nu, no, no, exagerez. exagerezi dar nu vine de sus, este scrisă de vreun reporteraș Da? Ha? Ia uite aici, bloc 12, la ultimele informații Astea sunt scrise totdeauna de membri guvernului Sau de alții de la conducerea partidului Au căpătat febră sus la cap la conducere Oftim eu ora nou Că a început spectacul la ban Dacă e not, ar cheamă imediat la redacție Amin. Alo? Da? Da, dreptate socială. Sigur, sigur, continuă și mâine în fiecare zi. Tată, da, domnule, continuă în chestia cu sinești. Cum? Da, vine 900 de foi. S-a făcut. Da, spune. Că la eu vă dacă mai continuă cu sinești și cere 900 de foi în loc de 500. Azi dimineața telefonat și Constanța. Aseară galace și brăila. Toți cer foi mereu. Tovarășe și praidea. Trebuie ridicat tirajul. Noi, de câte o ametiară de câteva zile. Până e? să ridicăm tirajul, nici nu putem apărea. Nu e aici niciun redactor. Uite ce fac intelectualii din mișcare. Oricum, dacă ar fi rotăra aici, ne-am descurcat mai ușor. De ce nu scrieți dumneavoastră un Cum? articol, domnule, pe noi? Eu să scriu. Da, niciodată. Eu am principiile mele, băieți. Scrisul pervertește inteligența. Căutați-vă pilotul. Nu l-am văzut de la altă e. Da, S-a referită Da, hai spune Cop, A, fugi de aici Dar nu vă mai vați după toți proștii Reproduceți fără grijă articolele mai departe Pe păi cum o să înceteze campania? A? Cine? Gregoriade? Gregoriade un dobitoc Până într-o săptămână A venit și capului sinist, retezat ha? Îl punem o balcă în redacție de-a lui Haliton Păi sigur Așa făceau turcii cu învinților cum? Când vine directorul? trebuie să sosească, vine cu o de Iași. Cine? E, Naceanu? Da, bine. Bine, îi spun. Bine. să <laughs> Dobitocul de Gregoriadir a vrut să împiedice oficiosul conservator să mai reproduc articolele noastre despre sinești. Pretinde că documentul pe care îl tot anunțăm de obzil este un blef. Blef? Uh, cacialma, puiule, cacialma pe turcește. Auzi, cu urmărim doar să ne ridicăm tirajul Spunea că vine aici Mâine e A fost un ministru să vorbească în chestia asta cu directorul Bine, Nacianu în mm. într-o redacție e, socialistă? Păi de când am devenit prezentabil De ce vrei Ei, la cum ce facem, e? Hai, la lucru, băieți ce acolo? Articolul lui E Sanjust? Dașcole, <laughs> Sfântul Dreptate Toată ziua te învârtești pe redacție și nu știi măcar cine e Saint just. A fost un revoluționar teribil, Dașcole Abia trecut de 20 de ani și era frumos, frumos ca un înger, tăios ca un palu și pur, pur ca săpadă. Doare ce văzuse jocul elelor, a dirijat eroarea și a trimis pe Danton la ghilotină. Instruiește-te dașcule. au oretezat și lui capul tocmai când împlinise 26 de ani. Se just, la botezat domnul Penciunescu Pe domnul director, oh, tovarăși <laughs> se, se, se just Se just M-am căzmit degeaba Zii zi, dacă nu poți așa zi arhanghelul dreptății sociale e, Și de ce ziceți că a văzut jocul? E, a, a, a, ajunge Prea multe instrucție strică Lasă asta pe mâine, dașcule A venit și domnul director a? Bună seara, tovarăș. Bună seara, Cum stăm cu numărul de mâine? E luată rău Campania împotriva lui Sinești a alarmat guvernul. Ai văzut oficiosul de azi? Anunță măsuri drastice. Și știți, vă așteaptă un agent de la siguranță. Ce agent? Unde este? L-a închis tovarășul Praia la expediție. Să fie aici. Vă aduc imediat. Nu v am spus eu. Și nu e un ministru de justiție ca Hariton să se lase dimis de o gazetă. Asta e mână tare. O să ne insceneze procese peste procese. <gânt> Toată ziua o să fim cu procurorul pe capul nostru. Nu-mi place să fiu cercetat la siguranță. Am fost-o de una de părere că o gazetă socialistă nu trebuie să încurci cu ministri de intern sau de justiție. Ha, Așa. Ministrul instrucției, ministrul domeniilor, lucrărilor publice, mm -hmm. cât vrei. Nu e niciun pericol. <laughs> Dar ministrul justiției de... Dânsul Ietovar și domnul Ștefănescu. Păvarăși, domnul Ștefănescu are însărcinarea Să mă fileze cum? <laughs> Dar cum în fond este un om destul de cum se cade Am căzut amândoi la învoială Decât să se ție degeaba de pe mine Și vede omul de lucru Iar când mă întorc, îi dictez eu raportul Despre deplasările <laughs> mele Și despre <laughs> întrevederile pe care le-am avut <laughs> fi bun și treci dincolo Eu numai că adică să sunt de vorba Mai dai ceați vreo casetă? Nu pricep cum pot să întreba asta <laughs> să spun sincer, mai fac eu pe convinsul și grozav, că așa mai e temperamentul. Dar sunt sigur că această campanie nu va fi decât o furtună într-un lighean cu apă. Ceea ce a săvârșit sinește este ceva atât de nelegiuit încât se va cutremora chiar această societate dar... în care excrocii sunt acostați cu familiaritate și tandrețe. Dar, dar ce putea să se vârșească? Nu ai putea să ne spui și nu? Deocamdată nu. Uite... De... Nu prea văd ce ar putea fi chiar atât de grav Pot să spun acum doar atât Că pentru fapta lui în Franța Sinești ar fi fost dus la gilotină, Iar în Anglia ar fi Vre, fost păzurat În Franța, în Anglia E bine și aici la noi va tresări orice conștiință <laughs> Conștiințele de aici a, Să nu mai vorbim de ele Și pe urmă să repet Sinești Noiariton are o reputație de mână de fier bine stabilită <laughs> Din guvernarea trecută Când a fost secretar general la interne Nu uita că nici eu nu sunt singur am în jurul meu atâția oameni Tovară și tale Da, și mei Sunt puțini, dar sunt cei mai buni Sunt cei de la început Ia-te loc un toc și scrie Scrie-te rog Cu înfare? Nu. Explicabilă numai prin faptul Că nu are simțul realității Să folosim așa propriul lor stil Oficiosul guvernului Se preface că nu crede în existența Unui document compromițător pentru Ministrul Justiției. Ministru justiție. Cine sfidează? Amenințându-ne cu măsuri polițienești. Ne. Polițienești. Ne. Ca să facem plăcere oficiosului, ne. precizăm că este vorba de un astfel de document, ne. încât, la apariția lui, ne. Ministrul Justiției va trece probabil de pe banca ministerială pe banca justiției, pur și simplu. Firește, în cazul că nu-și va prezenta de demisia. Ne. Da. Așteptăm Deci încă o zi da. Da. O dai bloc casete dublă În pagina întâia de 6 și 7 în cap Bine. Ca să vad acum cât suntem de hotărâți și Penciulescu În aceeași zi În redacția ziarului Dreptatea socială În prezența lui Gelu Ruscanu Praida are o discuție cu Elena Soția luptătorului socialist Petre Boruga care zace de câțiva ani în temniță. V-am spus încă de rândul trecut că este ultima dată. Nu mai pot lungi comedia asta fără noi, mă. S-a sfârșit, s-a sfârșit. E... Ce vreți să-mi distrug viața și-a mea și-a copilului? Nicio femeie nu poate să aștepte un bărbat 15 ani. Nu vi se cere atât de mult, doamnă. Vi se cere numai să mai întrețineți câtva timp iluziile unui om înmormântat de viu. Un om care vă iubește deznădăjduit. De altfel totul e reprisos. Părinții mă obligă și va trebui să divorțez Că să se termine toată povestea Acasă mi-au mai dat termen până la toamnă Tata spune că așa trebuie să pățesc Dacă n-am ascultat de sfaturile lui și m-am măritat din dragoste Cu un student sărac și socialist Nici nu știți că vă iubește oh. boruga Dacă ar afla adevărul, s-ar desprinde carne de pe el Nu se mai poate V-am spus încă de rândul trecut Că este ultima dată când mai merg la temnița ca nevasta lui Bine, atunci avem o altă rugăminte Lăsați copilul să meargă cu noi mâine. Trebuie să-și vadă copilul. Dați-ne voie să spunem că n-ați putut veni, fiindcă sunteți bolnavă. Oh. Vom învăța copilul cum să vorbească. Și asta e foarte greu. Copilul suferă foarte mult decât ori se întoarce de acolo. Dar, ca să nu ziceți că sunt rea, îl las să merg. Știu că dumneavoastră nu mă înțelegeți, că partidul mă judecă rău. Partidul nu vă judecă, doamnă, fiindcă nu sunteți a partidului. Iar partidul nu judecă decât pe cei care îi aparțin. Dar dacă vrei să știți ce credem noi, omenește vorbind Atunci aflați că sunteți demnă de lumea din care faceți parte Și nu meritați iubirea din al lui Petre Boruga Atunci rămâne așa Mâine vi-l aduc pe Mihai Da, doamnă, vă conduc Bună ziua Bună ziua, domnule Mă gândesc cu groază la privirea năucită La fața pustită a lui Petre Boruga mâine când după trei luni de așteptare ne va vedea venind fără nevastă -sa. Ar fi murit de mult dacă gândul nevestinul nu l-ar fi susținut Cum susține morfina pe unii bolnavi Pot să merg și eu mâine cu dumneavoastră, vă rășe și da? da? Nu am văzut încă niciodată pe Petre Boruca, Deși am scris atâtea articole despre... el. Cred ele. că da, cred că da Voi schimba aprobare la Ministerul Justiției. Mi-a dat-o secretarul general foarte greu și fără știrea lui Sinești, bineînțeles da. Mă duc mâine dimineață să mi-o schimbe Domnul cu care ați vorbit la telefon, așa mi-a spus să spun, e afară. Este națian. Fostul ministru conservator? Nu știu ce vrea să-mi spui. Atunci te las. Nu, nu, nu, nu, te rog, rămâi. Oh, bună ziua, domnule Ruscanu. Bună ziua, bună ziua. Este o chestiune personală, domnule Nacianu? Personală? Nu, dar... Atunci dați-mi voie să vă prezint pe domnul Praida, administratorul ziarului, care poate lua parte la discuție. Nu, vale. Dacă așa sunt obiceiurile pe aici... S-a discutat ieri, într-una din secțiile de la cameră, campania pe care o duceți împotriva lui Sinești. Mă Mărțurisesc că în toate cercurile, chiar cele guvernamentale, impresia este profundă. Tonul dumneavoastră este atât de grav și de categoric, încât toată lumea este mai curând stupefiată. De 8 zile publicați în fie ce număr câte un avertisment, amenințând cu publicarea unui document, dar fără să dați cea mai mică indicație despre acel document. Pare să fie ceva de importanță excepțională, dar iartă-mă, pentru un moment nu e nimic. Fiește, toată lumea e de acord că această lungă introducere Este ceea ce se numește o, o extraordinară punere în nu, Aceste avertismente nu sunt o punere în scenă, domnule Națean Sunt absolut sincere Pentru că dorința noastră reală este ca să nu ne servim de acest document Atunci pot să spun precis scopul vizitei mele da, mă rog. Părerea opoziției și îndeosebea șefului Este că ar putea fi cazul să plece nu numai sinești Ci tot guvernul pentru asta este necesară însă nu o campanie într-un ziar, ci o interpelare serioasă, la cameră. Au căzut toți de acord ca să fac eu această interpelare. Pentru asta este nevoie să îmi pui la dispoziție tot materialul pe care îl ai. Altceva este un articol de gazetă și altceva o interpelare, nu? nu domnule, în aceea nu. nu. Nu, înțeleg. Cum, nu țineți să aveți succes în campania dumneavoastră? Dacă îmi permite să intervin cu un cuvânt... Mă rog. Cred că tovarășul o spună, nu... Vrea să înțeleagă faptul că el nu convine să se facă din această împrejurare o afacere internă a regimului Să slujească drept instrument a unui partid împotriva celuilalt Preferă să se lipsească de acest amestec și să fie stăpân ca socialist pe propriile sale mișcări Este singurul motiv? Sunteți sigur că acel document există? Da, există atunci să nu mai lungim discuția. Să considerăm demersul meu eșuat și să-mi dați voie să consider această vizită ca neavenită. Văd că nu este chip să ne înțelegem. Suntem două lumi diferite, domnule Nacianu. Nu este de conceput o înțelegere între noi și această Europa capitalistă. Ar fi să devenim complici ei. Acum nu se mai poate deosebi între buni și răi. Mai întâi să piară această Europa. Nu știu dacă această Europa din mai 1914 este atât de rea. Nu știu dacă această societate este într-adevăr bună Poate că mă înșel. Tare mi-e teamă însă că dacă printr-o întâmplare nenorocită Această Europa din mai 1914 s-ar prăbuși, Lumea de mâine ar regreta-o ca pe un paradis pierdut Ar avea zi și noapte nostalgie ei Nu ar fi cu neputință Mă rog, atunci bună ziua domnilor, bună ziua Bună ziua, bună ziua. și fraidea. Iată documentul Despre ce e vorba? Este o scrisoare care dovedește că sinește a distrus un testament și a asasinat apoi pe o bătrână care se încăpățăna să mai trăiască mm. Cred că publicarea acestei scrisoare nu e un lucru care să pună probleme Evident că voi la hotărârea după propria mea judecată Ca prieten aș vrei totuși sfatul lui s Sau nu sfatul propriu zis E poate altceva Simt nevoia ca un om ca dumneata Să cunoască această împrejurare intimă a mea Cine semnează scrisoare? Doamna Maria Sinești Cui este adresată? E O scrisoare de dragoste? Da Acum vreo șapte, opt ani Doamna Sinești, căsătorită abia de doi ani a dăpostit în casa ei pe o bătrână prietenă, bunicii ei, o doamnă oarecare Maniti, care, îmbolnăvindu-se, n-a mai putut și nici n-a mai vrut să trăiască la o moșie unde și petrecuse toată viața, pentru că se simțea și singură și avea nevoie de oarecare supravenire medicală. Da. O iubea foarte mult pe Maria Sinești și a primit fericită invitație ei de a veni la București. Recunoscătoare, această doamnă Maniti a făcut un testament, prin care, după ce arată că își lasă toată averea făcută lichidă în aur, Că sperase la început să plece din țară Și erau aproape un milion de lei în Napoleon de aur Fiindcă nu avea moștenitori Lăsa în același timp și toate bijuteriile ei Doamnei Maria Simiști da. Căria i-a și citit testamentul Toate acestea erau într-o casetă de oțel Iar caseta era închisă și ea într-un scrin de stejar Cu vreo câteva săptămâni înainte de moarte Își scoase pașaportul să plece din țară A murit datorită unui atac de anghină pectorală Singur sinești fiind de față Că sora de caritate plecase noapte cei în oraș E mai probabil că a fost înnăbușită cu perna Câteva clipe după asta sinești a cerut soției lui cheia de la casetă Eu credința sa, i bolnavă Și cum aceasta a refuzat vrând să predea cheia autorităților A devenit bestială, brutalizată. Atunci în grabă a luat caseta cu totul și a dus alta de lui în locul ei Purând înăuntru alte bijuterii, puține, unele acțiuni și câteva zeci de mii de lei Testamentul a rupt din toate acestea el s-a ales cu aproape un milion de lei aur Povestește ea asta tot în scrisoare? Da De ce n-ai denunțat cazul din primul ceas? Nu era atunci decât un simplu fapt divers O chestie mai mult personală Atunci m-am gândit mai mult cum să salvez această femeie Vreau să o despart și să o iau de soție De ce n-ai făcut-o? N-aș putea să-ți spun acum Ceea ce este esențial este că Sinești este acum Ministrul Justiției. De asemenea, eu sunt, după cum ști altul. Poți să întreb dacă te-a iubit? Cred că mai curând l a urât pe el. Nici nu a mai vrut să primească bijuterii de care îi se cuveneau. De ce nu l-a părăsit? că din cauza copiilor. Dar nici nu a mai existat pentru ea. Ascultă cum încheie scrisoare. Când te-am întâlnit după acest demon, am întâlnit un stâlp de lumină, o față de arhanghel. El era în viața mea o noapte grea, tu erai un răsărit nou de soare. Înțelegi de ce te-am iubit, înțelegi de ce m-am dăruit întreagă, fără să mai privesc înapoi. Dacă scriu acum totul, ca să simt că n-a mai rămas nimic în mine din acest trecut. Să știu că toată ființa mea își începe o viață nouă, cum își începe viața iarăși o fântână sfințită din nou. Zidurile vechi și umede, cu tencuiala năruită din cauza grasiei, străjuiesc vorbitorul prelung și întunecos al închisorii. O despărțitură din gratii de fier împarte vorbitorul în așa fel ca vizitatorii să nu se poată apropia de întemnițații. Gelu Ruscanu și Praida Veniți să-l vadă pe Petre Boruga Stau de vorbă cu un gardian Să nu vă speriați O să vie cu lansuri la picioare Încă vreau câteva luni Care îl mai ține în celulă izolată. izolat Cum e celula? De la celulă e mai greu Firește E cam umed și cam strâmt. Dar patul are loc Are pat? Are, e cam îngust N-are așternut, doarme pe scânduri și fără perină E, acum vara mai merge Dar iarna, iarna e greu de tot De ogna ognă, ce să-i faci? Ei, parcă viața noastră e mult mai bună Nici ziua, nici noaptea nu avem odihnă Se poartă cu noi mai rău decât cu vitele Vai de pâinea pe care o mâncăm aci să nu aibă nici dușmanii noștri Dar acum de ce-mi atât? S-a dus primul gardian să-l aducă Directorul a dat ordin să-l aducă la vorbitor în lanțuri Știți, nu prea se admit la vizită trei persoane odată Tăticule, tăticule Mihai, așa ne a fost urmă Ne-ai promis că n-ai să prânge Da Vreși să te vadă tăticul tău cu brașe prânge? Acum ești mare, ai 11 ani Tatăl tău nu e la fiind fiindcă a făcut cuiva vreun rău Nu, trebuie să fii mândru, că e un luptător E cel mai bun dintre noi toți N-a luptat pentru el însuși El avea tot ce îi trebuia ca să fie fericit Dar s-a sacrificat pentru ca și alții să fie fericiți Ai înțeles? Da. trebuie să pleci Nu Dar nu se poate să-i dea drumul acasă Măcar trei zile Sperăm că o să scoate scoatem de aici curând dar acum nu uita ce-am vorbit Tăticul nu trebuie să știe că mama s-a măritat din nou Nu Ei să-i că fi să vie Dar că e bolnavă în pat Ca a plâns mult că n-a putut să vie Ai înțeles? Da E bolnavă ah! Dar... Elena? De ce nu a venit Elena? Mihai? De ce nu a venit mama ta? E, e bolnavă. E bolnavă. Dragostea mea, dragoste. E bolnavă. Nu e nimic grav. O criză de ficat. Va trebui să stea în patru o săptămână. Ați adus doctorul? Da. Da, a fost, a fost un tovarăș doctor și a văzut-o. A spus că nu e nimic grav. Știi că Mihai a terminat școala? A luat primul treile, treilea. medalia de bronz. Arată-i medalia, Mihai. A avut medie mare. Cât i avut, Mihai? Am avut media 9 și 6. Ei, am venit, vara și ca să te întrebăm Ce facem acum cu băiat? Mama, zice că să intru la nenea Pavel, la cruitorii nu ne-am gândit că dacă ne dai aprobarea Ar fi bine să descriem pe Mihai la liceu E, dar de unde bani pentru și Cășbiata femeie trebuie să o ducă foarte greu Nu no, are nicio teamă, vom îngriji noi Care noi? Noi, partidul Vă mulțumesc, tovarăși. Dumnezeu, e tovarășul genul ruscal. Nu l-am văzut niciodată. E în mișcare numai de cinci ani. E om de rădejde. Am văzut să te cunosc. E directorul dreptății sociale. Mulțumesc. spune cine cazuri ai pe aici? Ce-ți mai trebuie? nu trebuie nimic Tăi, tovarășe, borul Nu se poate să fie atât de abătul. Știi că facem tot ce omenește cu putință Să te scoatem de aici Până atunci spune-ne ce îți lipsește Ei, când m-au adus aici în celulă Îmi lipseau toate nebuneam ziua Iar noaptea Nu puteam dormi în celula goală și umedă ca un mormânt de ciment. Dar de când a început să împutrezească putrezească oasele de viu, de când mi s-au chircit plămânii, nu mai doresc nimic. Nu mai lipsește nimic. Vă mulțumesc, tovarăș, dar e de prisos orice. S-a terminat. Au trecut cele 10 minute. Haide de boruga. La revedere, tovarășe. Ai încredere în noi. Nu te uităm. La revedere, tovarășe. Mulțumesc. La revedere. La revedere. Mihai. Tata. Ai grijă de mama ta. Vezi că ești mare acum. Tata. Tata. Tata. Tăvarășe Praeda Ai avut totdeauna dreptate spunând că oamenii sunt răi din ignoranță Că n-au imaginație Nu știam cât mi se potrivea mie însumi acest lucru E ora prânzului, oamenii sunt încă la masă pretutindeni Pot să mănânce liniștiți Pot să râdă și să se fericite pentru înaintării Pot să-și mângle oscopie și femeile pentru că nu văd suferința din lume. Raza orizontului lor e cât ajung cu mâna. Oamenii pot fi fericiți fiindcă n-au imaginație. Eu ora prânzului, tovarășii. Aș mai adăuga un lucru, tovarășii, gelu. Mulți nici nu vor să vadă. Închid ochii anume din prudență ca să nu fie obligați să vadă. Nu vor să fie propuși ca martori la ceea ce se întâmplă Nu le convine nici să afle De altfel se vând pe piață tot felul de a-li fi bune pentru lubrifiat conștiință Suntem complici din lipsă de imaginație Viața nu merită să fie trăită cu astfel de preț Clopotul ceasului din piață bătuse de mult miezul nopții în subsolul clădirii în care se află redacția ziarului Dreptatea Socială, becul atârnat de tavan împrăștie o lumină palidă în camera de corectură. Pe masa lungă de lemn zac vraful de șpalturi și pagini pentru corectură. Sachi, paginatorul, și Vasiliu, secretarul de redacție al Dreptății Sociale, par îngrijorați de soarta gazetei. Domnule, ce facem? Uite, ora două și jumătate și nu putem încheia gazeta Pierdem vânzarea de mâine Directorul a telefonat din nou ori, din din oraș Să nu încheiem pagina fără el Trebuie să dea caseta cu sine. Dar n-are a face. mai amânăm o zi Azi nu se mai poate zău așa Ținem oameni două ceasuri, au obosit și ei I-așteaptă acasă nevețile și copiii Nenesache, nene, nene, sa, nene, nu nene, se poate sache, nene, Uite, sache. uite ce scrie în dreptatea noastră de ieri Cu litere de opam Oficiosul guvernului și-a pierdut cu totul capul în loc să anunțe pur și simplu demisia domnului, încă sarosinești, ne sfidează pe noi să publicăm documentul misterios menit să treacă pe Ministrul Justiției, de pe banca ministerială, pe banca acuzaților. Foarte bine. O vom face chiar în numărul de mâine. Auzi Unde să fie domnul de venit până acum? L-așteaptă sus să mă duce la noi și acum e două și jumătate noapte. Trebuie să vii să ne dea scrisoarea aceea sau ce naiba. Și. Ce face sus acolo, zile? Mă intru într-un fotoliu. Să știi că dacă nu vine într-o jumătate de oră, nu și mai poate ține dași cu oamenii, tipografie, Ah, Bună seara, tava și reie. E si turnată, tava și reie, și director. Afara de pagina întâi. Desi și asta, la poliție. Da și asta, la poliție. v cineva dincolo. Cine Matușa dumneavoastră. Mătușa? Da. Am auzit de sus să mă și Eram sigură că ești tu și de aceea am și coborât. Te-ascunzi de mine? te ascuns de mătușa ta? Este foarte greu să ne înțelegem. M-aș fi vrut să te cruți, mamă. Nu. Lasă-mă să rămân azi doar mătușa dumitale. Când am văzut că te-ascunzi de mine la telefon și acasă, am venit aici. Te aștept de-aseară sus în redacție și te-aș fi așteptat trei zile și trei nopți. Ești sus. Dacă ai bănuit ce am să-ți spun... Ai înțelegi că nu se deprisos. Ai să-mi fie recunoscător. Hai de sus să vorbim. Da, bine, mergem. Vasiliule, da. dă și asta urgentă acolo și încheiați pagina. Da, da, bine, hai, hai, să mergem da. sus, mărinte. Ce ai de gând? Să duc până la capăt ceea ce am început Mai da, putea să-mi spui și mie Ce ți-a făcut ție personal omul acesta Și de ce te îndrăjești atât împotriva lui Nici nu mai poftiți să stau jos Și de ce faci toate astea Pentru ca să fie puțină dreptate Pe lumea asta Te-ai găsit tocmai tu să îndrept lumea Ești tu mai cumoț decât toți ceilalți Cât sunt de fericită Că Paul e un artist Că declară că vrea să rămână singur Cu pictura lui Că vrea să rămână deasupra Se simte deasupra este atât de mândru de izolarea lui. Dar în lumea asta, așa cum este alcătuită ea, nu te poți izola decât cu îngăduință celor răi. Lumea asta din care stragi tragi hrană este atât de abjectă încât nu te acceptă și nu te tolerează decât cu prețul complicității. A te izola este întotdeauna a fi sperjur prin tăcere. Aștepți cu ochii într-altă parte să ți se trimiată împlic în plic închis la domiciliu cota cuvenită. Ha! Ce puțin ne înțelege mătușa. Cum este cu putință ca ideea unui nedreptăți să nu găsească un pic de îndemn la bine nici măcar într-un suflet de femeie? Flacuri! Fraze de prin cărțile cu care ți ai umplut capul! Cum flacuri? Cum fraze? Eu am crezut și cred în cărți mai mult decât în practica dumneavoastră. Atunci se vede că în cărțile dumneavoastră ai învățat să nu mai respecti nici perii albi. lasă că de la tine nici la asta nu mai țin măcar. Nu. Din cărțile acelea ai învățat să bagi o corești și să calomniezi lumea. Eu calomniez? Aș vrea să știu pe cine calomniez. Dar atunci cum poți să scrii ceea ce scrii despre sine? sinești? este un asasin, mama? Un asasin, înțelegi dumneata asta! Un asasin? Ha, asta nu o crezi nici tu! Dar atunci de ce... de ce gândești dumneata care m Mai crescut de mică, care mi țin un loc de mamă, că fac ceea ce fac? Nu mai știu nici eu ce să cred. Tu știi de ce te-am căutat toată ziua? De ce te-am așteptat până la două noaptea pe scaun sus în redacții? Ca să te împiedic să faci o mare prostie. Nu înțeleg unde vrei să ajungi. Ca să afli și tu cine este sinești. Mă, bă. Uite. Citește. Ah, știam că n-am să pot. Te-am crescut altfel. N-aș fi vrut să știi tot ce s-a întâmplat. Nu m-am gândit niciodată că va trebui să vorbim despre anumite întâmplări, noi doi. ce am scris scrisoare asta. Mi s-a părut mai ușor. De ce nu mi ai spus asta niciodată până acum? Ce sens ar fi avut? Afară de mine și de sinești, nu a știut nimeni niciodată. Nici Paul nu știe. I-am înapoiat eu banii lui Sidesi, după vreo 2 ani. La cât se ridica suma de lapidare. Cum poți vorbi astfel de tatăl tău? In definitiv a fost o delapidare, nu? Oh. Tata avem mâinile atât de albe și frunte atât de palide. Uite, de aceea n-am putut să vorbesc niciodată cu tine despre cum. Cum putut să pui mâna de bani Jocul de cărți Era bolna nu avea pic de voință Deși în Parlament trecea drept un strălucit orator Ca advocat era foarte reputat Dar pleda rar Era un om superior Înțelegi? Dar... Înțeleg Știi ce -a mai rămas în mine, Mătușeni? Atât cât rămâne dintr-un măr pe care l-a bătut Grindina. În lumea asta care mă a amintirea lui era totuși un punct de sprijin. Din ce-mi spuneai, În fotografie aveam altă imagine despre el. Sinești și-a primit toți banii? Sinești a fost și destul de răbdător. M-a așteptat. Cum a putut tata să ia bani străini? Cum a putut să-i ceară unui secretar lui să facă un asemenea gest Nu vă mai socotiți judecători Nu mai cere socoteală nimănui Căci fiecare are motivele lui neașteptate Numai Dumnezeu poate judeca Fiindcă numai El cunoaște urzeala pricinilor Și știe cum a fost cu deamănuntul întotdeauna Noi oamenii dibuim Nu știm nimic și totuși Sinești nu va rămâne ministru Sinești nu va rămâne ministru? Cum? După cele ce ți-am arătat Tot te mai bate gândul să continui? De ce atât atâta înverșunare împotriva lui? Ce va câștiga muncitorimea Dacă Sinești nu va rămâne ministru? Gelule De ce toată nebunia asta? Ruptând ca Sinești să nu mai rămână ministru Muncitorimea luptă pentru ideea de justiție absolută numai ideea de justiție absolută poate susține și încheca conștiințele într-o luptă atât de grea ca noastră. Ascultă, ai putea să-mi spui și mie ce anume a făcut Sinești? Ai putea să-mi spui și mie ce documente este acela? Mâine dimineață îl vei vedea. Este vorba de o scrisoare a doamnei Maria Sinești. O scrisoare a Mariei Sinești? Da. Ce scrisoare poate fi asta? Și cum de a ajuns în mâna ta? O scrisoare pe care mi-a trimis-o mie... Ca public? Nu ca public. Este o scrisoare personală, o, o scrisoare intimă. Oh, și dumneata, publici o asemenea scrisoare. Un ruscan face asta. Să știi că dacă nu se găsește niciun bărbat să te palmuiască în stradă, o voi face eu un cazul când făptuiești o asemenea tecloci. Mătușă, facem parte astăzi din două luni deosebite și orice lămurire între noi este de prisos. Se va întâmpla ceea ce va fi să se întâmple. Vei face ce vei crede de covință. Iar eu voi răspunde fapte dumitale cum voi putea. Noapte bună. Noapte bună. Nu. E cu neputință să plec. Trebuie să-ți explic. Trebuie totuși să pricep. E vorba de tatăl tău. E vorba de numele. Aș fi o criminală. O denaturată dacă n-aș încercat tot. Ascultă, gelule, iartă felul nesocotit în care ți-am vorbit adinaor. Îmi pierduse în capul. Dar înțelege că nu mai poți ataca pe sinești acum când știi ceea ce știi. De ce nu? Dar nu înțelegi că omul acesta are să facă și el scandal? Are să dezgroape cele ce ți-am povestit? Are buzunar scrisoarea tatălui tău prin care cere să ia banii din depozit? Are să vânture totul în gazetă numele părinților noștri, numele tău, vor fi nume de scandal. Adică să acoperim fără de legere trecute cu una nouă. Lasă-mă acolo în groapă să-și primească tata pe deapsă și să îndure memoria lui dacă e nevoie ca un pic de adevăr să iasă deasupra. Nu e nimic dacă suferă puțin fotografia lui. Te Ai gândit bine la rușinea de care ne acoperi De care te acoperi N-ai să tu lumea Nu știu dacă am să îndrepți lumea Dar dacă n-aș abate omenirea din calea răurii Decât atât cât abate un bob de nisip albia un fluviu Și totuși datoria mea este limbe, de precisă. M-am gândit, mătușe Nici nu știi cât mă gândesc și cât mă doare L-am iubit pe tata chiar așa, fără să-l cunosc Dar scrisoarea trebuie să apară mâine atunci, dacă nu se poate, mai am o singură rugăminte și-ți cer să-mi o îndeplinești pentru tot ceea ce am făcut pentru tine. Lasă încă o singură zi. Poate că te răzgândești totuși. Poate sinești are un gând. Poate că se întâmplă o minune. Lasă o zi norocului. Bine. Mai amân o zi. Mulțumesc. A doua zi, în biroul lui gelu Ruscanu se discută schema ziarului. Atunci rămâne să așa Ne-am înțeles. Da, pentru poi mine, ne-a Director, editorialul și cursivul din pagina 3. Punem 6, articolul profesorului ăla. Ne-a dat tovarășa Vasiliu, dar da. e și cursivul din pagina a doua. Da. Reportajul din Gălaț? Mergem pe pagina a cu continuare între a treia. Da, sigur. Să a înțeles, Saki? Bine, dar până atunci am trebuit pagina a treia de mâine. Uite, e nouă seara și nu am până acum caseta aceea, blocul, chestia simiește. Într-o oră e jos caseta. E, așa ziceți, domnule director, și pe urmă iar vine o vizită la redacție. Și iar o vizită, și încă zece, până ce face miezul nopții. Ca ce vine lumea ca la spital? spitarea spitala Isache Procopsido, spital pentru sufletele ranite. Nu știu, dar îmi trebuie o coloană. Domnule director, a venit o doamnă care vrea să vă vorbească. Dar cine mai e? Doamna Maria Sinești. Doamna Sinești? E, nu prea îmi plac mie nevestele astea de miniștri care vin în vizită la directorii de gazeta, așa că mai bine eu... Drept să spun, nici mie nu prea-mi place vizita asta. Poate că ar fi mai bine să nu o primești. Toma poftiște pe doamna înăuntru când voi suna eu da, Stai, stai, stai câteva clipe N-are niciun sens să primești pe această doamnă Nu pot să nu primesc Îmi dai voie să rămân și eu? ară Poftiți, doamnă Aș vrea să-ți vorbesc numai dumitale, domnule Ruscanu. Doamnă, nu aveți ce să-mi spuneți numai mie. Nu am niciun secret față de camarazii mei și față de nimeni. E o chestiune care nu privește pe camarazii dumitale. E ceva cu totul personal. Privește viața dumitale intimă. Vă repet, doamnă, că eu nu mai am o viață intimă. Ce vrei să spui? Că m-am dat cu totul unei cauze. Unei cauze care depășește orice preocupări domestice. Nu pot să spun gelule față de altcine nu spuneți! Noi o să ieșim, în și ruscan Din ce sunt peticită Ca să speră în mod stupid Așa cum am sperat Că se va putea vorbi cu un om Care de două săptămâni nu mai are numele Cu care l-am îngăiat mama lui Și femeia Așa care... cum sunt împrejurările Ar fi poate mai indicat să vorbiți cu soțul dumneavoastră Soțul meu, cu el într-adevăr, nu se poate vorbi. Ascultă, gelule. Nu se poate să te fi schimbat într-atâta. Trebuie să mai ajungă un cuvânt până la inima aceea de altă dată. E vorba aici și de fericirea mea. Fericirea nimănui, individual, nu interesează aici. Dar crezi că am să pot răbda multă vreme să-mi vorbești ca unei condamnate? cotiți că n-am și eu un cuvânt de spus în toată împrejurarea asta? E bine, n-am murit încă. Nu pot fi atât de rău lovită fără să lovesc și eu. Așa e mai limpede, doamnă. Loviți, scoateți revolverul și trageți. Te crezi la adăpost, fiindcă alături mai e cineva? Chiar dacă în altă împrejurare este cert că voi putea fi găsit singur în stradă de timp, este preferabil pentru dumneavoastră să trageți acum, aici. Nu vă va împiedica nimeni. Aș fi putut trage, dar... Ai vrut să mă ucizi, Maria? Nu. Nu, nu m-am gândit să te ucid niciodată. Ai vrut să te sinucizi? Nu știu. Nu mai cred nici asta. Nu pricep nimic. De ce ai venit? Nu știu. Nu știu, am plecat de acasă fără să mă gândesc. Am privit gândul morții atât de fix că nu mai văd nimic. De două săptămâni mă gândesc numai la moarte. Am privit-o prea mult fix și tot ce e real a dispărut pentru mine. De azi dimineață merg ca o somnambulă pe stradă. Cred că totuși tu singur ai putea să mă înțelegi. Este o lege deasupra noastră inumană. Nu înțeleg prea mult. Dar dacă tu crezi că e nevoie să fiu zdrobit Nu voi. Loviște, voi Lovește Înfige pumnalul într-o inimă Care și așa nu era decât a ta Ai venit anume ca să-mi spui asta? Nu Nu știam că totul e deprisos Și că nimic nu te abate de la nebunia ta Dar cred că pașii m-au purtat aproape singuri în coace Nu știu de ce Poate fiindcă totuși Aș fi vrut să aflu ceva. Prezentul e pierdut, știu asta. Dar... spunem dacă... Dacă atunci m-ai iubit... Un singur ceas, măcar. De ce te îndoiești? Felul în care m-ai părăsit, m a aruncat în vâltoarea tuturor îndoielilor. Poți face orice din prezent. Dar e dreptul meu să știu dacă am fost iubită. De ce vrei să știi asta acum? E o chestiune de viață și de moarte pentru mine să știu dacă trecutul însuși a existat. Dacă am fost cu adevărat iubită. Poate să întâmple orice acum. Dar ceea ce a fost nu poate să fie anulat ca o socoteală greșită. Ce ar mai putea să însemne cum trecutul? Ce vrei? Mie nimic nu mi-ai zbutit cu adevărat Viața mea a fost toată zadarnică. Pe nimic nu m-am putut sprijini, sigur. Mi-a rămas decât. decât amintirea iubirii. Și totuși. Maria, tu m-ai înșelat. Nu, nu, e adevărat. Dar altfel, ce sens mai are să mai vorbim despre asta? Nu, nu orice, orice, dar nu vreau să mai vorbim despre asta Ah, a fost o vreme când un cuvânt de-al tău ar fi refăcut lumea din nou. O explicație atunci... Nu ți am cerut nici acum nicio explicație. Am spus numai și totuși. Exprimam doar o nedumerire. Nu este ce ai spus tu. Dar nu e mai puțin adevărat că uneori nu mă înțeleg nici eu. Nu vă drămuriți. Ce vrei tu acum? Aș dori, firește... Să nu publici scrisoarea. Scrisoarea nu mai are nicio importanță. Crima lui sinești este în conștiința mea ca un astru negru rătăcit pe cer în plină zi. Alte legi îl pot scoate de acolo decât propria noastră voință. Da, știu. Știu și că totul e deprisos. Tot ceea ce ți-am spus n-avea niciunul rost. Nici eu nu-mi dau seama de ce am venit. Poate că și fi vrut să știu nici ce ai de gând să faci, dar... dar ce simți acum... Cum se frunde în ceasul când iei o asemenea hotărâre? era teama să nu fie ură. Și dacă mai caut în pustiul din mine de acum, poate că aș găsi dorința ca și tu să știi ceea ce simt eu acum, când am renunțat la tot. Ce vrei? Nu te mai bizuii pe mine. Stăm astăzi fiecare sub altă stea Decât atunci când s-a întâmplat ceea ce tu vrei să rămână neschimbat Am văzut după aceea și am înțeles alte lucruri Decât le vedeam împreună Am văzut un joc jucat numai pentru mine însumi Și de atunci am alți ochi Mintea mi alta Ascultă, gelule Eram în odaia ta de student Aveai parcă ochi în lacrim. Ce nefirească e prezența unei femei ca tine, Maria În această odaie săracă și plină de cărți Te privesc și știu că tinerețea mea săracă Nu s-a irosit zadarnică și fără frumusețe N-ai să regreți niciodată cât de mult dăruiești Îmi strângeai fierbinte mâinile Maria, spune Maria Că orice s-ar întâmpla Orice s-ar întâmpla, înțelegi, niciodată n-ai să regreți că te-ai dăruit atât de mult, că m-ai iubit atât. Ce vrei? Vreau să știi că azi dimineață simțind revolverul pe care îl plimbam rece, lipit de piept, n-am regretat. Și acum, fiindcă am putut să te văd în ceasul ăsta, și mai puțin... Maria! Maria! te a cerut să nu publici scrisoarea? Nu. Prin urmare, scrisoarea apare, dar în definitiv ce-a vrut? Sau dacă vrei, cam același lucru O mărturisire asta e tot? Tot Ar fi vrut să știi dacă a fost iubită cu adevărat Măcar în zilele cele trecute Nu vrea nimic din prezent Renunță la tot Dar ca să suferi mai puțin Ar vrea să știe măcar atâta lucru dacă a fost iubită cu adevărat Cu adevărat? Dacă ar fi Penciu, aceea ar spune că e și ea în după absolut A văzut și ea jocul elelor Câteva ore mai târziu, în același birou a lui Gelu Ruscanu Scoțându-și mereu ochelarii de oboseală Penciulescu citește manuscrise și soarbe din ceașca de șfarț. Da, Stai să-ți arăt că am procesul verbal aici domnule la ce oră a telefonat secretarul că vine sinești? Trece pe la internet și pe urmă vine aici. E așa, Vasiliule, da. să știi că trebuie să-mi dai toate articolele, să le văd mai întâi. Ia dat ce-ai acolo. S-a da. terminat, nu? cinci și șase de mâine? Da. <laughs> Nu-ți mai dau drumul așa de ușor, nu, nu, oh. nu. No, no. Ministerul Instruției... Aia asta e bună. Băiatul ăsta scrie cu și la spinări, nu cu capul, își bate joc de cititori. Domnule Pencimi, da, ce, ce, ce, ce, ce, ce mă roșăm, ce, ce mă roci? Afl, ca deva oameni politici la noi, sunt niște delicați și niște. niște visători. Tocmai vi sunt crești acum niesc ei palati și moșii. Cu gândurile, în sferă, îi scălesc o dată la 5-6 ani, o dată și nu mai mult, un contract de furnituri pentru stat fără să bagă de seamă că. S-a strecurat acolo așa, un cuvânt mai mult sau mai puțin Află tineri săbuit că politicianul român dansează cu legea elegant Fără să o calce pe picioare Ce zici, tovarășii, Praeda? Și că, în general, chiar la cinci ani odată, obosit de cinste, el nu dansează decât pe contul statului domnul pe care l așteptați El trebuie să fie Vă rog să mă lăsați singur cu el. Da. Ești de sigur surprins că șeful meu de cabinet a insistat atât de mult, arătând că vreau să te văd astă seară. Mi s-a spus la club azi după amiază că sunt atacat de o foaie oarecare. La început n-am dat nicio importanță numelui gazeti. Înțelegi, un ministru nu o să stea să citească toate gazetele care îl înjură Unde am ajunge? Și personal, din principiu, nu citesc foile care mă atac Așa că habar nu aveam de acest atac din... din Dreptate socială A, atunci tocmai Zic, nu aveam habar când mi-au căzut ochii sub titlu a, ah, dar aici e director bunul mi prieten gelul ruscan. Probabil că nici nu știu omul despre ce e vorba Se vede că vreun redactor zelos în criză de subiecte Acum pe căldurile acestea A vrut să mai animeze foaia și să... Cred că v-ați înșelat Pot să vă spun chiar că toate aceste articole Și cele pe care le-ați citit Și cele pe care din principiu nu le-ați citit Sunt scrise chiar de mine Nu se poate Atunci tot eu am dreptate Într-adevăr, nu știi despre ce e vorba. Să găteam că ați reflectat adânc și că tocmai pentru ca să evitați un pas ireparabil și pentru noi și pentru dumneavoastră ați venit aici. Cel puțin în modul acesta am interpretat noi telefonul care ne anunța vizita dumneavoastră. Noi? Care noi? Noi, să zicem, eu și prietenii mei. Eu nu înțeleg să am de-a face cu niciunul din prietenii dumneavoastră. Nu mă interesează nici măcar Directorul dreptății sociale. Eu am venit aici să stau câteva minute de vorbă Cu vechiul meu prieten Domnul Gelor Scane Domnule Sinești, dumneavoastră știți că la ora aceasta Scrisoare e gata să intre în pagină? Și dacă știți aceasta, de ce atâta Vorbărie fără folos? Scrisoare? Ce scrisoare? Credeam că sunteți în curent Credeam ce tot spui, Cum? Cine să mă pună în curent? Am citit și eu, ca oricine, amenințarea din ziar... În ziar? Al minteri de unde? Domnule Simeș, de ce țineți atât de mult să rămâneți în acest minister? Ar fi mai bine și pentru dumneavoastră și pentru noi. N-am nevoie de sfaturile dumitar. Ce scrisoare e asta? O scrisoare... O scrisoare a doamnei Simești. O scrisoare cu... a nevestimii? Dar nu văd legătura cu politica, cu Ministerul Justiții. Iartă-mă, trebuie să spun... Ar fi o ticăloșie. Dumneavoastră nu aveți dreptul să întrebântați acest cuvânt. Mă nu eram, nu eram spus, chiar în clipa când anunți că vei publica scrisoarea unei femei. În fine, pentru că e vorba de o scrisoare, nu o să vă și eu. Ce scrisoare? Domnule Sineș, de câte ne plăcere am fi scutiți amândoi dacă ați renunța la Ministerul Justiției? Înainte de minister și de toate, mă interesează anume ce scrisoare e asta. Că de cine e adresată? Veți vedea mâine când o veți citi. Nu asta interesează acum. Deocamdată, dăm să vă scrisoare. Vreau și eu să aflu cu cine m-a înșelat Dacă nu-i fi cumva chiar dumneata Mai știi drăcie? Maria te invita cam des când erai student Poate că de aceea am găsit discursurile frumoase Admirabile când ne comentam seara la că căminului Pe când Maria ne turna ceaiul Și pe urmă seara când ieșeam împreună Îți aduce aminte? Eu la club dumneata acasă Ori te pomenești că după ce ne despărțeam O luai pe bulevard la dreapta la mine acasă Poate că atunci când eu intram pe ușă, dumneata escaladai cum puteai fereastră, V-am spus că veți vedea mâine cu este adresată scrisoarea. Și cum înțelege cel care a primit-o și a publicat-o să tragă consecințele acestui act? Sunt convins că voi opri dumneata, chiar dacă va fi cumva pusă în mașină. Nu cred că se va întâmpla acest lucru. Păi să admitem că va apărea această scrisoare... Ce vrei să dovediți cu ea. Scrisoarea, aceasta duce dovad dacă ați jefuit și ați asasinat pe bătrânul Maniti. Eu am jefuit? Am asasinat? Da. Afirmă aceasta nevastă mea în scrisoarea ei? Da, dâns și amănuntele împrejurării. În cazul acesta, desigur că această scrisoare dovedește ceva. A, prin urmare. Dovedește fără putință de tăgadă că nevastă mea este o mitomană. O mitomană erotică!" Cum, o mitomană erotică!" Foarte simplu! O femeie care, ca să devii interesantă și să-și atâțe amanții, brodează cele mai abracadabrante năzbâti! Cazuri foarte studiate de medicină și de psihologia patologică!" Eu sunt absolut convins că nu acesta este cazul aici și că această scrisoare conține purul adevăr!" Crezi că e adevărat că eu am ucis și am jefuit?" Repet încă o dată și voi repeta la nesfârșit convingerea mea profundă că aici nu este vorba de o născocire!" Și că nu e vorba mai ales de omit oman. Nu mai interesează convingerea dumitare personală. Sunt sigur că nu interesează pe nimeni. Dar din punctul dumitare de vedere, dacă ești într-adevăr convins că această femeie merită să fie crezută, și așa e, de vreme ce afirmația ei ți se pare de nediscutat. Atunci ceea ce faci este nu numai inutil, dar și abominabil. Nu vei putea să atingi pe nimeni, căci nu e aici nicio probă decât pe ian Un criminal predează și afirmă sub limul legii. Ar trebui ca în această clipă să se frângă instantaneu toate liniile drepte din apecedar. Ar fi de așteptat ca oamenii să înceapă toți deodată să pronunțe cuvintele de-a de, de la coadă spre început. Dar bătrâna Maniti, în clipa în care era sufocată cu perna, ce vina avea? Pe ea nu apăre legea! Ei bine, răspund eu, o va răzbuna! E și prea târziu, conștiința dreptății absolute! Când eu... Ministrul Justiției Am venit aci Mi-am dat seama cât risc Și cât de imposibil este orice reacție pe loc Așa cum ai meritat din partea mea Mi-am spus că trebuie să fiu calm Orice s-ar întâmpla Mi-am spus că trebuie să viu Pentru că o nenorocire amenință pe fiul singurului om superior Pe care l-am întâlnit în viața mea și doar în anume sens, amenință și familia mea Dacă n-ar fi fost amintirea fierbinte a lui Grigore Ruscanu și dorința unei lămuriri Învoce amintirea tatălui meu ca introducere la șantajul pe care îl pregătește Nu se va prinde Știu că ai în vizit scrisoare imprudente a tatălui meu Ai păstrat-o și... Da. da, o am la mine O por totdeauna la mine Uido, dragă sinești, te rog de neapărat aducătorului 20.000 de lei din depozitul societății forestiere. N-aveai nicio grijă, mâine dimineață luni la ora 8 pun toată suma la loc. E pe hârtie cu antetul clubului. Cum a putut să scrie în asemenea termeni. O scrisoare de sinucicașul. Ce chilipire în mâna unui om fără scrupule? Înțeleg de ce ai păstrat-o cu atâta grijă, de ce o ai acum la dumneata ta. Înțelegi, fiindcă judești toată lumea după mentalitatea dumitare și a complicilor dumitare. Ce vreți să spuneți? Un lucru foarte simplu. Dar mai întâi o lămurire. De ce nu l-ai întrebat tocmai pe acel ticălos care a primit scrisoarea de ce a păstrat o an de zile și abia acum s a adus-o ca să o publici? De curiozitate! Pe el l-a întrebat oare de ce a păstrat-o? Eu am primit scrisoare. și voi trage toate consecințele. Știam. Știai? Știam. Am știut totul de atunci. Pot să te întreb eu acum de-a dreptul cu ce gânduri ai păstrat atât de grijuliu această scrisoare, am de zile? Cu gândul că trebuie publicată. Din clipa în care o primisem, I a făcut o din mine automat un complice. Până la denunțare nu mai eram decât complicele asasinului. Nu mai puteam distruge o mărturie care nu mai aparținea mie, ci justiției. În conștiința mea era din prima clipă ceva care se desprinsese de mine și nu mai putea fi schimbat de mine. Păi, mea n-ai cum să înțelegi. Te înțeleg. Din nefericire te înțeleg. Poate că dacă nu aș fi cunoscut atât de aproape pe tatăl dumitale, tale, s-ar fi părut totul de necrezut. Am fost nedespărțiți de el până în ceasul morții. Mi se pare nespus de nefires să te aud pe dumneata vorbind așa cum vorbești. Știu, ai socotit că am păstrat scrisoarea cu aceleași intenții ca dumneata? Pe dumneata te-a uimit chiar că el a putut să scrie o scrisoare atât de imprudentă? Eu am găsit asta firesc. Și să-mi mândru că un astfel de om mi-a scris o asemenea scrisoare, tocmai fiindcă ea constituie o dovadă de încredere absolută. Totul era la el absolut. Pofim, face vrei cu această scrisoare. Totuși, mi se pare ciudat. Am păstrat 20 de ani această scrisoare pentru că ea constituia o mărătorie. O clipă sfârșitoare din drama ultimelor lui Ceasuri, înainte de sinucidere. Sinucidere? Cum? Înainte de sinucidere. Dar parcă. Adineaură ai vorbit de o scrisoare de sinucigași. Că să spui? Cum? Dacă n a murit într-un accident de vânătoare? Am fost de altfel foarte mirat că știi. Erai atunci un copil de 5 ani și luaseră măsuri să nu se răspândească adevărul despre întâmplare. Chiar procurorul a convenit la versiunea unui accident cu o pușcă pe care o cerceta în birou. Numai mătușa Dmitali, eu, medicul legii și procurorul am știut întâmplare. Tatăl Dumitale s-a sinucis cu revolverul pe care l-a trimis iubita lui, anume. Cine era acea femeie? O actriță, Nora Ionescu. Joacă și acum la o grădină, cred. Tata s-a sinucis pentru actrița ce aceea vulgară fără talent. Asta s-a întâmplat cam acum 20 de ani. În vremea aceea ea avea vreo 25 de ani și era frumoasă. Nu se prea observa nici că e vulgară, nici că n-are talent. A avut epoca ei. Toate săptămâna încerca încercat să se o vadă fără să-i zbutească. Îi lipsea ca morfina unui bolnav. Pretindea că e supărată că o făcuse să-și comandă niște toalete și nu avea acum bani să le scoate. Biletul mi l-a scris duminică în sori zilii. Până pe la zice dimineața pierduse și acești douăzeci de de lei. A vrut să vadă neapărat și ea nu l-a primit. I-a scris după masă o scrisoare că se sinucide dacă nu primește câteva câlbe. A așteptat până seara răspunsul ei. Pe la opt, ea i-a trimis un bilețel batjocoritor și revolverul, spunând că îl face cadou de despărțire. Atunci am înțeles pentru toată viața că de la o femeie... Te poți aștepta la orice Am stat cu el până pe la ora 1 noaptea Neîndrăznind să iau revolverul Nu vorbea nimic Și de-a lungit pe divan Dimineața am fost chemat în grabă, Era încă în agonie Așadar Tatăl s-a sinucis A stat lucid în fața morții Ales într-un act de conștiință. Era prea pătimași. Dar patima asta, sete asta de tot, deviase la el într-o legătură stupidă și în jocul de cărți. Nu-ți întreși vrea să biru ecologic a lui exasperate absurditatea hazardului. Așa s-a răinat. Cum vezi, te înțeleg când te privești copleșit de această împrejurare dureroasă din viața dumnată. Durerea mea pentru soarta crâncină a tatălui meu nu are nicio legătură cu judecata mea și nimic nu se schimbă din ceea ce credeam. Dumneata-i suporta ideea unui cerc pătrat sau gândul că doi și cu trei fac șase. Ei bine, așa nu pot eu suporta faptul că dumneata, dumneata ești ministru justiției, al justiției însăși. Să ne înțelegem. Nu pot suporta ideea că eu sunt ministru justiției. Cine e de vină că ei fumurile dumitare drept realitate? A, dacă printr-o inexplicabilă eroare eu aș fi găsit vinovat legal, atunci, desigur, că ar fi cazul unui cerc pătrat. Dar numai fiindcă dumneata singur mai condamnat să iei în serios această condamnare, e absurd. E ridicol. Pentru astfel de fumuri, să sacrifici o femeie? Nu va fi niciodată dreptate reală în lume până când ideea de dreptate nu va rămâne intangibilă, absolută. Pot să iau scrisoarea. Acum vreo două zile secretarul general mi-a supus preaprobare cererea câtorva membri ai partidului dumneavoastră de a-i se îngădui să viziteze pe deținutul Petre Boruga, și să-i ducă vreo câteva cărți Am telefonat eu însumi la temniță cerând lămuriri Și am aprobat această cerere Ieri, deoarece deținutul se pare că e bolnav Am telegrafia să fie imediat transportat la spitalul închisorii văcărești Nu va mai purta uniforma Va putea fi vizitat de oricine și va putea fi alimentat din oraș. Voi cere dosarul lui și, dacă va fi cazul, îl voi propune pentru grațiere. Bună seara! 12. Da. A dumneată mama. Vreau să-mi lămorești un lucru. Este adevărat că tata s-a sinucis. Da, da, atât am vrut să știu. E vrut să mă cruți înțeleg. Altceva. De ce mai ai lăsat să-mi fac despre el o imagine atât de falsă? Cum ai putut să-mi ascunzi atâta vreme faptul acesta care dă acum alte rădăcini gândirii mele și care îmi răstoarnă tot cerul vieții? Praidea! Tomara și Praidea! Am auzit discuția pe care a avut-o cu sinești. Nu mai știu ce s-a întâmplat atunci, dar acest sinește este, sigur, una dintre cele mai infernale canale din câte am întâlnit. Să ne reapucăm de lucru. Ce vrei să faci? Nu pot da acest text într-o mână străină. Îl transcriu pentru tipar. Nu găsiști că nu mai poți să faci acest lucru? Să nu mai apară scrisoare? Nu știu, vom vedea. Oricum, hotărârea nu mai poate lua decât comitetul. De ce să nu apară scrisoare? Și ce amestec poate avea aici comitetul? Fiindcă deocamdată Sinești ne-a pus într-o situație nouă Care ne depășește pe noi nu doi Nu înțeleg ce vrei să spui A pus în discuție eliberarea lui Petre Boruga Și aici nu mai putem o noi doi Mă duc să iau părerea membrilor din comitet Te regăsesc într-o oră În aceeași seară către miezul nopții Dacă nu mi-ar fi spus scolarul că a intrat la capșa N-aș fi crezut Știu că nu mergeai acolo niciodată Vreau să te caut la grădină ne povestit multe un chelner bătrân care l-a servit an de zile. Avea un loc al lui favorit pe canapea în Coles, unde deci, și-l atudeauna șvarță cu rom și paharul de cuniac seara, înainte de a se duce soia de la teatru. Tovarășa Lusca, să se lăsăm asta. Trebuie să-ți comunic că în afară de dumneata tot comitetul e de părere că trebuie să obținem eliberarea lui Boruga renunțând să publicăm scrisoarea. De ce afară de mine? Sunt și eu de aceeași părere. Atunci? Atunci? Ia seama, tovarășitul ta. Da? O vescum cum arde. În clipa asta suntem definitiv complicii lui Simești. Eu. Da, mătușă, acest domn a fost aici. Acum a plecat. Știa și dumneavoastră: dacă din aici. Nu, nu cred, nu, nu mai apare. Nu, nu știu. Nu încetează campania. Mătușă, ce sunt eu de vină dacă dumneavoastră îți plac lucrurile clare? Vorbele din baze. Nu știu. Uite, am descoperit și eu acum că în viață nu există nimic din PD. Cum o să fim, deci, noi limpezi și categorici? Nu, scrisoarea nu se mai publică. ierta mă Ei nu înțeleg că nu e nicăieri început și sfârșit clar. Lucrurile se nasc și mor unele în miezul celorlalte. E Te supără că partidul ce impuse impus lui Petru Boruga crezi că a pus un om deasupra cauzii comune? Atunci voie să spun că n-ai înțeles despre ce e vorba. Oh. E bine, stă în interesul cauzii noastre. În interesul cauzii noastre, ca boruga să fie liber. Trebuie să vadă toți șovăelnice din partid că suntem nu numai solidari, ci și tari. Să fie un avertisment. Tovară și praidea, dumneavoastră greșește. Este într-adevăr ceva prebușit, în mine, dar nu e din pricina acestei hotărării. Atât cât mai pot să mai fiu eu fericit acum, sunt fericit că boruga e liber. Te-au zdruncinat atât de rău revelațiile lui Sinești despre nenorocirea întâmplată a Tatălui Dumitale? E posibil să dai atât de importanță acestui fapt întâmplat acum 20 de ani? Nu descoperirea faptului însuși, că Tatălui meu s-a fiindcă n-a putut să pui la loc banii pe care i pierdu pierdut la cărți. Acest e un fapt trecut și faptele trecute sunt trecute. Am descoperit însă, dintr-o dată, altceva. Că sunt fiul tatălui meu. Și ăsta nu este un fapt trecut. Nu este trecut încă. Te-a turburat anume descoperirea că tatălui lui s a sinucis? Că n-a fost un simplu accident, așa cum credeai? Iartă-mă, dar nu văd nicio deosebire. E deosebirea de la trăire la conștiință. Adică totul. Drama. Câtă luciditate, atâta existență și, deci, atâta dramă. Viața lui a fost o dramă. De unde știu asta? Fiindcă o trăiesc eu din nou. Acum, tovarășa Ruscană, va fi cred necesar să găsim o formulă de transformare a campaniei care ar putea continua, dar ocolind problema acelei scrisori. Pentru mâine s-ar putea relua caseta de astăzi puțin atenuată. Da, nu rău. Da, a puțină temă. Vrei să o scrii acum? Că și așa e târziu. Da, da, e târziu. Ce? Nu pot să mai scriu. Ce vrei să spui? Ești așa de obosit? Mi-e teamă că în viața mea nu voi mai putea să mai pun mâna pe toc. Vrei să-mi dictezi mie că, uite, e târziu și trebuie să se toarne pagina. Tovară și Praida, nu e vorba de asta. Resortul mâinii e la mine în creier. Acolo s-a rupt ceva. Eu nu sunt un gazetar propriu-zis. Eu nu pot să scriu decât ceea ce gândesc. valoresc cu condeul atât cât valorează convingerile mele. Au fost zile când ai scris singur gazeta întreagă. Dar nu a mergea singură. Nu mai merge. S-a rupt resortul. Mare să treacă asta. Mi-e teamă că trebuie găsit alt director la dreptate socială. Nu, no, nu, no, vorbește serios. Crezi că n-am știut până ori că tatăl meu s-a sinucis? Știam de accidentul de vânătoare, așa cum s-a anunțat chiar în gazetele timpului. Aflasem acum câteva seri de la mătușa mea și despre întâmplare cu jocul de cărț. Abia acum văd toată jucăria destinului montată și în funcțiune. Arta și în funcțiune. Chestiunea e mai gravă decât o bănuiam. Vezi praia de la biblioteca, cărțile. Aici dormitează tot adevărul și dreptate. Tot adevărul. Tot binele pe care vreau să-l turnăm în arterele vieții. Toată drama, este morală pe care o proclamă, nu e pe măsura noastră. Specie am capit ea ca un, ca un braț de crăci într-un sac. Acum știu ce ne trebuie. Să născocim o nouă morală mai omenească. Să urcăm un nou Moise pe un alt Sinai. Să ne aducă alte table de legi mai largi, mai înțelegătoare. Mai aproape de viața noastră. Ceva cu codicinul și excepții. Legile fără excepții sunt îngrozitoare. Nu ne trebuie, ne sufocă. Să căutăm un nou Moise mai psiholog. Dacă nu Europa noastră dă faliment. Tăvarășul Iuscanu, ia seama. Nu te lăsa dus de șuvoiul întrebărilor și răspunsurilor fără sens. Este aici o mentalitate individualistă. Delirul acesta ideologic este foarte periculos. Nu părăsi terenul solid al camaraderiei, nu te aventura pe apele turburi ale întrebărilor fără răspuns. Adevărul și dreptatea sunt acolo unde sunt în bloc cei asemeni dubitare. Ar poți să nu mai pun întrebări, tovarășe Praetan. Întrebările țâșnesc din toate părțile, ca focurile de armă într-un sat, în care se dau prin surprindere lupte de noapte. S-a dat alarma și din toate părțile piuie întrebări. și prieteni, dezmetitește-te, altfel ești pierdut. Jocuri Un joc. Un joc. Și eu sunt victima acestui joc. Victima acestui negoț de idei. Înțelegeți acum de ce eu... nu au încredere muncitor în intelectual? Pentru că de 2000 de ani intelectuale sunt incapabili să se descurce din de nițele ideilor. Nu aș vrea să mă înțelegeți greșit și noi prețuim ideile, dar le cunoaștem înțelesul. Ideile sunt așa ca steaua polară, să meargă oamenii spre ele când au în cărmaci bun. Dar nimeni nu s-a gândit vreodată să ancoreze în steaua polară. Eu mă duc până jos la tipografie. cine e? Intre! Geru, Maria! Nu m-am îndoit niciodată de tine! Nu te-ai îndoit niciodată! Nu știu! Poate că m-am îndoit. Dar când mă gândeam mai mult, când scotoceam în mine, atunci te găseam acolo mai în adânc și îmi ziceam că tu nu poți publica scrisoarea aceea! Dar cum de-ai venit la ora asta aici? Mă tu a tăiat telefonul lui Sinești! M-am ridicat parcă fără să vreau. Cum se ridică iar cel care a căzut în eștire și căruia îi se dau câteva picături de apă. Nu aveam decât un singur gând. Să te văd. Să te văd numai decât... Și bărbatul tău? Bărbatul meu? Dar nici o lege omenească nu mă poate sili să stau alături de el. Știam că n-ai să publici scrisoarea. Par sincer. N-ai venit alături altei să-mi spui că pot publica scrisoare? Erai și atunci, sinceră? Dacă tu erai în stare să o publici, fără ca să trezească nimic în tine, ca să te împiedice, restul motivelor mi-era indiferent. Aș fi suferit mai mult să știu ca altceva. Milă, considerații sociale te pot opri acolo unde iubirea nu te-a putut opri. Și acum? Acum, acum sunt fericită că te-am regăsit. Oh, și totuși, tu m înșelat... Mm. Nu, nu adevărat, nu te-am înșelat. Cum nu m-ai înșelat? Nu mai știu ce sens are acest cuvânt înșelat, dacă tu poți spune că te-am înșelat. De tot ceea ce s-a întâmplat, tu singur porți întreaga vină. Niciodată nu te-am iubit mai mult ca în timpul acelor zile, când am fost parte de tine. Veneam de la Paris hotărât să te iau înapoi, numai a mea, pentru eternitate. Hai? Ai vrut tu asta? Da. Bine, dar atunci... Atunci ce s-a întâmplat de n-a mai fost nimic din ceea ce trebuia să fie? N-am înțeles la telefon ca să ne vedem la unchiul tău unde spuneai că trebuie să te duci neapărat. Când am trecut din salon în biblioteca unde credeam că nu e nimeni, erai totuși tu la fereastră în picioare. Iar în tine... Apropiat acel ca ea care îți săruta mâinile și tu dai. Ei, da, asta a fost totul. Ah, dacă ai fi vrut să mă asculti, cine știe, că ți jur, nu te înșelase. Nu mă înșelasești. Vrei să spui că nu era încă manda lui? Nu se întâmplase încă nimic. Dar ce vroiai să se întâmple? Se întâmplase totul. Te-ai fost apoi metresa lui. Nu mai avea nicio importanță. E bine, nu pot gândi că totul e pentru totdeauna a pierdut. Gelule, va fi cum a fost. Maria, a fost un vas scumpă dintr-un cristal fără pat, fără perechi. Și vasul acesta este înaintea noastră în cioburi. Știm că desigur și cioburile pot fi reunite la un loc, dar nu mai e vasul din ei. Dar suntem oameni, putem greși. Ne iubim, dar suntem oameni. Doi inși care se iubesc cu adevărat. Nu mai sunt oameni. Ba da. Ba da, sunt bieți oameni care își caută un pic de fericire. Atât cât de cu putință aici pe pământ. Ceea ce oamenii numesc iubire, nu mă mulțumește. E cum o contabilitate de zile când iubești și zile când nu iubești. Ca pe urmă să închei bilanțul și să vezi dacă în total a iubit. Sau nu? <sus> e bine, am greșit. Am greșit, iartă-mă. Poți să uiți o clipă de rătăcire? Aici nu se mai poate repara nimic. Dacă într-o pagină întreagă de calcul, un inginer a spus o singură dată, trei și cu patru fac opt, tot calculul este nul și podul se prăbușește. Mintea asta drăcească mi-a stat necontenit dușmană. Dar ce-ți pasă de ce a fost dacă eu te iubesc acum? Dacă îți jur că te iubesc... Și ce mă poate face pe mine să cred că mințile ai să De ce aș spune acum? Ce fel de interes aș avea în clipa asta? Te îndoiești de sinceritatea mea? Mi-a murit credința în mine însumi. Când mai și înșelat trecut, a fost o lovitură în plin. M-a clătinat până la pământ, dar am suportat o Aveam rădăcina dânci. Eram altul. Azi, unde și mai putea găsi sprijin și refugiu dacă iubirea ta mi-ar da o Evident, fără voie ta. Azi nu mai sunt decât o biată, Pavă. Toate resorturile sunt rupte în mine. Totuși trebuie să trăiești. De ce? Fiindcă te-ai născut. E un argument? E teribil argument. Gândurile astea le-am vânturat toate. Trebuie să poți să te ridici de la masă vieții, așa cum a făcut tata. El a mai încercat, totuși. Dar nu în iubire, unde, probabil, că având aceeași minte și aceiași nervi ca mine, văsuse aceiași urăciune. ce acolo unde iluzia mai putea fi mediocru îngăduită, la jocul de cărți și în posesiunea fizică a femeii, Și tot acolo a ajuns. Ceea ce vrea el, ceea ce vreau eu, înțeleg acum, nu este cu putință. Totul este un calcul matematic fără de prisos. Nici o martingală nu poate ajuta la jocul meschin al vieții. A pierdut, a plătit. Acum s-a terminat cu vorbele. Fapte, nu vorbe. Știu ce vrei să spui. Vrei o certitudine. Lasă-mă să te sărut. Uite o certitudine. Maria. Nu, tu ai explicat destul. Acum eu vorbesc, așa cum știu eu. Fapte, gelule, nu vorbe. Mâine seara plecăm. Am să las partea de avere cuvenită copiilor și plecăm. Să fim mâine seara în tren și totul să rămână în urmă. Ascultă, Maria. Nu, nu mai ascult nimic, pentru că tu nu înțelegi nimic când nălucirile tale reci. Te cu anticipație compromisurile și păcatele vieții? Dar dacă n-ar fi așa, viața nici n-ar merita să fie trăită. Vrei să strângi totul în cămașa de forța ideilor tale? Maria, știu dinainte... Nu știi, ce știi tu? Eu știu mai multe decât tine. Vom trăi departe câțiva ani până când vom deveni asemeni. Nu trebuie să te mai gândești la tatăl tău. Când ne vom întoarce, vei deveni puternic și ascultați. Cine să mă asculte și de ce să mă asculte? Taci! Ce să le Da, sunt goluri care să împlinite în iubirea noastră. Sunt restanțe de voluptate la care nu renunți. Tot ce a fost ispită doar în închipuire și fără speranță trebuie să devie. Maria, trebuie să nu înțelegi. Dar nu este nimic de înțeles. Ai să afli că fericirea nu e o vorbă goală. Tu Maria. Du-te. Așează-te din nou la masă vieții. Eu sunt prins în gura unui crește de oțel care mă muce. Nu doresc să mai reviu și nici nu pot reveni. E cea din urmă, cea mai mare rugăminte. Nu face să-mi șovăi mâna. Dacă mă iubești, într-adevăr, du-te. Te las. Ești obosit. Mâine dimineață aștept un telefon de la tine. Ce Revolverul pe care l a adus dumneata. Nu înțeleg nimic. De ce s-a omorât? De cine? Nici o sinucidere nu are înțeles și nu poate fi justificată. Cu toate acestea, există sinucidere. A avut trufia să judece totul, s-a depărtat de cei asemeni lui care erau singurul lui sprijin. Era prea inteligent ca să accepte lumea așa cum este, dar nu destul de inteligent pentru ceea ce voia el. Pentru ceea ce năzuia el să înțeleagă, nici o minte omenească n-a fost suficientă până azi. A pierdut orgoliul lui nemăsurat. S-a ascultat piesa Jocul Ielelor, de Camil Petrescu. Distribuția a fost următoarea. Geloruscanu Constantin Codrescu Praida Apop Marțian, artist emerit Penciulescu Nicolae Sireteanu, artist emerit Sache Mircea Constantinescu, artist emerit Dașcu Nicolae Grigore Bărănescu Vasiliu Vasile Florescu Toma Octavian Cotescu Petre Boruga, Ion Manta, artist emerit, Elena, soția lui Simona Bondoc, Mihai, Fiulor, lor, Mariana Oprescu, Irena Romescu, Lili Popovici, Chiriac, Jules Kazaban, artist al poporului, Șerban Sinești, Ion Finteșteanu, artist al poporului, Maria Sinești, Marita Diculescu, artist emerită, Nacianu, Maican, agentul Ion Hentăr, Primul gardian, George Ionașcu. Al doilea gardian, Marin Neaxu. Crainic, Marcela Rusu, artistă emerită. Regia muzicală, George Popescu. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia de studio, Ion Prodan. Regia artistică, Paul Stratilat, artist emerit.